Bagoaz, bagoaz Kolpe, kolpe, kolpeka Josi eta josi, zubin, zubin Kolpe, kolpe, kolpeka Josi eta josi Txantxakun irratian zaude Eunda 6.sortzi frekuentzia maritimoan Eta baita ere, txantxakun.com Guegunean, eta noski gure Irrati lagun guztietan ere Horien artean, zintzilik Maria, tunderezte Izkuntzeteara, horratazaz Zubigisara Ostiraletan, zazpitan, zintzilikerratean ere eta baita ere errepikapena, ba irrati honetan bertan, eh, bie bertan. Golpe, golpe, golpe, Josita Josís, sare Josí. Golpe, golpe, eta gaurkoan zer daukagu? Kaixo Unai. Kaixo, atxaldeon Kaixo, Eñat. Kaixo. Eta gonbidatu bat, hemen dugu gurekin, xare. Bai, kaixo, arratsaldeon. Ba, Greziati, Greziati ibili ostean, hemen da berriro euskarrian eta gaurkoan, ba, ohiz izango da gure gaia. Greziari buruz itza dugu, bere egoera ekonomikoa, bere egoera soziala, baita musikaren inguruan zenbeste gonbidatu bat eh ere edukiko dugu, ham oraindik ere han dagoena eta hori izango da zehazki gure gaurko gai hau. Eh, hainbat hainbat punta, hainbat e, hainbat ikuspuntu dituen gaia, batzuei, batzuei bakarik erantzungo diogu, bueno, erantzun edo ikusiko ditugu, baina bueno, eh Greziara joango gara. <messizio> Eta pixkat girotzen azteko eta musikari ateak irikitzeko, ba, bertako musika jartzen joangoara, gero esango ditugu, zergatik aukeratzen ditugu una hauek baina bueno, prinsipioz, haulenengoa. pio Spa boner... Bueno, y hoy vamos a ver, Urko, que es lo que nos ha gustado, y bueno, ba, Urko, ¿sabes? ¡Hapa, ¿sabes? Bueno, ba, Urko, Urko, es la música, y bueno, bueno, ba... bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Bertara hojanda, bereak esango diguz, Zergatik, eta Zergatik ez, baina nengo bueno, kontatu Zergatik aukeratu ezun adibidez e, abestitxo hau, eta, bueno, bidali dizkiguzun beste biak ere Bai, ba, bueno, hori aukeratu nun e, nola baite, e, ozera, zer baite erri musikaren ingurukua dana, elefteria berbanitzaki, nahiko ezaguna da, eta nik uste dut e, donostin bitan edo ibilizan da la kursala no Eta eta bueno, batez ere, ba hori hemen egia esan inagoen inguruan e, musika herrikoia nahiko nahiko egunerokoa da. Ni hemen, bueno, ni esa merdete txiki batera nagola, e, Turkiatik gertu, Turkia eta Bulgarian artean, iparraldean eta adibidez, ba fruta saltzalia eta tortzen danean e, kamioiarekin, ba kamioiaren altabozetan musika erriko jantzutzen da eta orduan <laughs> jende guztia badaki atera bardala plazara ba, barazkiak erostea bai. eta bueno zertara zertara, zertara joan zara bertara edo zer egiten edizea ze proiektu gera mazaintu kontatu albada bai, ba, bueno, egia esan ni etorri nahiz eta herri herriontara, eh, zera grabadorakin da, gitarrakin da, osea, a asmoarekin, no labaiz, pizka distantzia pizka bat hartzeko, eh, osea, nere inguruko, osea, bizitzatik ta ta bueno, pues hementxe ai naiz, nahiko, nahiko pakean da oso oso ondo. Bai, bai, hemen galei. Eh, bueno, eh, beste ikes bada. Bueno, Muzikaren esparruan edo ez dakite aukera izan dezun, beste zure kolegak ezagutzeko eta bertako estena pixka bate ezagutzeko, segura eskitok batuko zenitun batzuk eta bueno, eh, horrelin guruant eh, zerbait desaterik Murko? Ba egia esan da eh, hemen eh Eh, ni nagoen lekuan, ba, zopatu izan ditudan musikariak, ba izaten dira lehen esan bezala, nahiko herrikoiak mandolina ere, jotzen da asko <gülüyor> baina ola, kantari eta rollo moderno gutxi ni e, esan behar detu nahola, nahiko zera, o parke natural baten inguruan, da zentzu hortan ez eta auker asko kontzertutara joteko da asko mugitzen emendikan. Eta, bueno, baina, bueno, baki guberri txiki batean e, zaudela Baina, bueno, seguraski Greziako egoerak ere joko zuen Horrez hor balimada inguruan Edo baita ere zure, bueno, gertuko jende, jendean ere Eta, bueno, seguraski gizartean gertatzen ariena zaguzeko kareizango zenuen Bai, ira ba. joan zarelako, edo analakoa ba, e. Se giro bizi da e, Grezian, gaur egun? Ba, egia esan da... Eh emeo jendean nahiko, nahiko saia da danak daude oso konciente eta beti entziten dira krisia ba, eta sufritzen dutela krisia egia da eh, ba hori eh, ba, soldata jeitzi eh, prezioak igo eta lako gauzak ba, eguneroko elkarrizketetan badaudela ez baino es, esango nuke nahiko nahiko lasaia bizi direla inguruan. Gero mm -hmm. eh aukera egikinuen eh e, Atenasen egotea, zea astebete, oindala eh eterdiola eta han bai on nintzen bizkat ikusten e, zea kalleko borrokak eta poliziarekin zea ba istillo handiak, ez? Eta Eta bueno, ni egia sanda harritu nintzen, ze, ze iztilua hundiak izaten dira, jendea nahiko batzuk, e, zea nahiko pres, prestatuta teatzen dira, ba, kalean e, borroka egiteko. Eta badirudi ni galdetutaz, egia sanda, euskal herrean hori gertat, gertatuko balitz, ni guztet poliziak e, pistolaterako lukela denengo momentuan. Eta baino, Atenasen taolan, ez, ez dakate ez pelot, peloterarik, erik Bakarrikan botatzen dituzte gasak Eta orduan jende guztia ateratzen da maskararekin Orduan maskara baldin badakazu, jendea gelditzen da, geldi Ni askotan aste az, nintzen korrika eta eta beste guztian geldi, geldi. Ba, ba Maskara dakaten ez eta polizian normalean ez du aurreratzen atzen Gelditzen dira ba, botatzen gasak eta hola oso ezberdin bizitzen da hori eta gitarritu nintzen zentzurtan <laughs> bai. Ez dira erasokorrak que bueno bere erara dira erasokorrak ez es beste estilo bat daukate, baya bueno beste... Bai, baina joa, aguantatzen bueno, ni kusiet ba, ba, koktelak jaten dituzte eta parlamentuen ateak eh, sutan, da, hola, bien flip, flipatu no? nipen zen joa hori Horian, ez dakit Ilauntzaren atarian bakarrik ikusiko dugu igual Bai, ez <laughs> dakit, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai Eta beste, bueno, beste galea bat ez dakit e, Bueno, hemen bulebarrean behintzat askotan ikusizten zaitu gu jotzen, Ez dakit hor bolo horik edo egiteko aukera izango duzun edo izan duzun Bai, ba, bai, justo, aurreko ba, astean eman e, ditun iru kontzertu Zea, trazia, bueno, ni nauen lekoa trazia da, berez eh, herri nahiko historikoa da Alejandro Magnoren herria baita, trazia, eta eta bueno, ibili nintzen traziako eh sea Hiriburuan, eh bero, beste bat eman nun, eh, Komotini beste iri batean, eta beste bat e, nola izan, e, Sansi Eta, eta bueno, egia esan da oso ondo, konbiratu ziaten e, zera, editorial baten e, berrikuntza egiten aiziela eta orduan niru zera, liburu tegietan, emateko kontzertuak eta oso pozik bai. <risa> bueno, ba, eskerrik asko urko, e, agurtzeko zuk proposatutako beste musika apurua jarriko dugu e, oso do? bai, zuk gras malamas desde que hubo dugun atendugun ere zeren e, bueno gure gideziera ere ez da zona gure francesa ezela ben broma bategite du, ba. normalean ez hauten ez ditugu hizkuntzeekin ez zer gaus esaten dugu eta gero jendeari eskatzen diogu berak ditzala litzala eskerrik asko urko gurekin egotetadik eta Baale. zure proiektu horietan zortea e, zortea opa zugu oso da no, mille eskerreta nahi zuten arte eskerrik asko jaio bai. σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια σαν να ήταν όλα ψεύματα στα χτες κι από καΐδια μου <Μι> θέλω ανοιχτά παράθυρα να με χτυπάει αέρας <Μι φέλα> να έχω το νου μου αδιανό, να έχω και πρίμο το καιρό για όσα έχεις ζήσει Μεχάθηκε κι ο κόσμος πια το τσάδι αν ραγίσει Θέλω <Κι> να'ρθείς και να με βρεις Να κάτσεις να τα πούμε Πώς νιωθούμε παράφορα Πώς με έτσι αδιάφορα ε ταβάδια χωρρις αυτή της σκο... eta orain gure bigarren gonbideatuarekin goaz emel eh, dagoz, Donostian, Grecia Tiketorri Berria eh, Labetik atera berria dagoen ogia bezala eh, Xare, Juan, enin, bueno, ezagutzen dut bera bueno, bera ezagutu nuen, Indimedia Euskarriaren sorrenan bai. eta piskabata furbalde nagoen ere zango benuke, baina, bueno, bera jaaktivista da horrela, ez dakit bero horrela ikusten duen, nik bai eh, David Ezberni etan eh, mi gauza ehindakoa eta bueno beti ezkerreko mugimendutan eta mugimendu sozialetan nahiko murgilua egon den pertsona interesgarri bat. Eta gaurkoan ba bera izango du grezieri buruz hitz egiteko, ba atzea musika gregoa grekoa daukago bitartean. Gaixo Juan, Kaixo, bai arratsaldeon. Bueno, va ba, ba, zuge izango guzu. Eh, zertara Juan siñen, certatics ao mejor. Bueno, Erabakia, ba, nola baita abentura baten bila, bizitzako abentura baten bila joan nintzen. E, Aprobetxatuz, nera arreba orain dela amaika urte joan zela, eta hor e, gelditzeko erabaki zuela Eta hor grezian esaten da dela maitasun emigrantetorkin bat, bilakatu zen baiten mindu zen greziar batekin. Eta jadanik da urte bete ditu bertan, eta ni oporretarako joaten nintzen oso toki paradisakoa da kreta ni hain zuzen ba, urko dagoen herriaren beste puntian nago bera baldin badago trazian, orgoian e, turkiako mugaratik gertu nina go ba, peloponeso azpian dagoen Irland eta gainea e, mendebaldean nago bera ekialdean dago e, eta bueno ba, zen bat aldiz joan nintzen E, nik lan egiten nuen hemen, lan erdiz webguneak egiten, bestea antxeitegratian koordinakuntzan eta ziklo bat amaitut ikusten nuen. E, bi zimodu horretan eta, eta esan nuen ba zergatikanez hausi bat eman eta beste zerbait saiatu. Eta... Baxun nintzen, erabakinun lehen, gungo nahiz, bostazte frogagiteko ezagutzeko pixka terreno, horren beste turista baten moduan, baizik eta haber herria au, aukera ematen ditu bizitza bizitzagunkor bat izateko, eta nahiko suerte izan dut, aurkitu dut enpresa berri bat, e, sortu berria zen enpresa, eta bertan programatzaileak utzi behar zuen, ba, ikasketekin jarraitzeko, eta ba, bakante batzukaten, Uegune programatzaile bat entzako, eta nik hartu nuen postua, eta dara mazkit, ba, kresian dara denbora guztia, bi biur, urte tardi enpresa horrentzat lanean, e, publiziateko enpresa bat da, eta hor, ba, iteitut nire eguneko sortzi ordu, du, lan gile bezala, bueno, freelance baten bezala, baina lanean noski, Eta gero, ba, ja, nere denbora librean ba beste jarduera batzuetan ibili naiz. Batez ere Etorkinen elkartean, nahiko mugimendu interesgarria dago, ba, sozialak eta Etorkinen mugimenduak eta bar eta hasi nintzen eskatu zidan jende asko kriston moda dago gaztelera hizkuntzarekin, eh, Eguamerikako e, kultura e, antolatzen dira astero tango eta salsa festivalak eta jaldilak eta jendea irrigitan dago gaztelera ikasteko eta eskatu ziaten aber ikastaro batzuk emateko presegun honetzateke gazteleraz eta etorkinen elkartean nik hartzen ditut grezir asko ikastaroak eta debalde hartzen ditut, ba, erabakin nun bazerratikanez eskaini nuen gaztelera askoak eta hor bueno, ba, baita ere ba, lan politikoa ez, ose, ikarteko gauzak eta bar mobilizazioetan eta Ordu da, Joat. E, Kretan ze flujo migratorio dao? E, Afrikakoa edo la Mediterraneoatea jutan dena? Edo? Bai, e, bitu. E, Greziako lehenengo etorkin kopurua Albaniatik dator. Eta Kretan ere Albaniar asko bizi dira. E, Batez ere, ba, etxeak eraikitz, era, eraikuntzetan. E, Europa, ekialdeko Europako hainbat, jende. Turismoko turismoko Turismoko nolabait e, bulegoetan Rusiara asko topatu ditut e, turismo agentziak orain interesadago e, Rusiatik turistak ekartzeko eta turismoko hainbat tokitan e, badira Rusiarrak. Em Arabiarrak, herri Arabiarretatik e, etortzen da jendean, normalean plazasan plazatan biltzen dira eta hor e, baskatzen dituzte, ba, oza, etzen dute, ba, e, e, olilioak jasotzeko, ba, goizean aber furgoneta badator dator, ba, lana eskatzen duena edo norbait eraiki nahi duela etxe bat eta berritu langileak eta badira ba Siriako jende asko, Egiptoko komunitatea un bat eta Marruekos eta Argelia, Magrebetik, eh, baita. Gero badago Atenasen batez ere afganiar komunitate, bat, exiliatuak errako exiliatuak, Bangladeseko eta Pakistaneko jendea badago ere. Horsea kontuak ez dituguna hola hemendik eh naiko invisibleak dien eta horregatik dudan eukan eazen kontu geografiko bat, esaneta Afrikatik mm. eh, nola nolabait eh, ba, Espainiar ba estatuan edo Kanarietan gertatzen den bezala. Bai, badago geografikoki immigratzen zutenak edo beste ba, ba, Greziatik, e, Greziara joaten dinak, eta gero, gero Greziako Atenasetik edo Kretara mugitzen dien jendea. Mm, bai, ez dira iristen, ez dira iristen Kretara zuzenean, ba, e, e, Libiako mm. Libi, Libiako itxasoa gurutzatzea mm. ezin da. Berra, dit, ezin yeah. da. E, normalean Atenas bidez, o sea, beraiek sartzen dira Turkiatik gertu dauden irletatik. Mm. Irla batzuk daude kilometro batetara, ziren metrotara, eta hortikan sartzen dira. Tur Turkiako, Egeoko, Kosta Guztia egin dut, eta askotan ikusten dezuk Rezia. Bai. Dertan, eta, esaten zenuna, han, nik imigrazio asko ikusi ikusinun, erri, bai. Bai. oso turistikoa, eno, Ez lagu asko eta gero bai. Pakistan da erasko e eta... Ebro bertako ebro mm. da muga egiten duen ibaia e, Dago hain zuzen ere urko dagoen daguentokian, e, Trase mm. horretan Turkia eta Greziako mugartartean dago ibaia handi bat Eta hortikan ere pasatzen dira etorki nasko Eta mm. hain prinzipioz, etorrizea bueno, honea temporada bat Egu berritan. Egu berritan. Bai. Eta bitartan ere zaude geldi. Ez? E, jakin dugu deptokkarri bai. de zeneko dokumental bat edo zabaldu naian, edo erakutsi naian, edo zabiltzala. Eproiektzeo bai, bat antolatzen e, irungo lakasita gaztetxean eta bueno, filma hori oso interesgarria e, dela deritzot. Urte honetan argitaratu dute eta Creative Commons eh licencia PEAN interés economic i comercial libre, bakarrik gastoak eh, babesteko. Eh, bikazetarik bi eh, kazetarik egin dute film hau eta beraiek aztertzen dute eh, greziako zorraren egoeraratik eh, abiatuta eh zorra gorrotagarriaren kontzeptuaren analisisa egiten dute, ta gero Argentina eta Ecuadorrera joaten dira analizatzeko, ba bertan zorraren krisiak egon direnean zer egin dute bertako herriedan? Herbarkatu. <coughs> eta hor zorra gorrotagarriaren kontzeptua, behar badak gaur ezkerra, ezkerra erabiltzen duena ba etzen nortikan abiatu, baizik eta Amerikarrek e, Kuba konkistatu zutenean Espainiarrengandik esan zute, bueno, Baik, kubak dauka zor bat, baina zor hori espainoelen imperialismoaren ondoriokoa da, eta zor hori gorrotagarria da, eta ez dugu zertan ordaindu behar. <laughs> Kuriosoa da. Mm -hmm. Ekuadorren eh, auditoria bat eginda, hau da, ze, ze zordugu, zor dugu eta noraino zilegia dan da zorduguna itzultzea. Eta pelikula honek eskatzen du gauza beragitea Greziak duen kanposorrarekin. Hau da, noraino? Gau, greziako zorra eh, demokrazia periodo batean egin da, beraz nazioarte mailan, nazioarte politika nsailada esatea dizue. Eh? Herri so, horretan la urtero gon dira euskondeak za, za, eta hau ba historic, culpa eh? botatzeko ga mm, ba historic edo bentzat oso difusa da. Dictadura 1977 eta 70 marko tarte horretan, ba segurazki zorren zati bat eduki dezake baina gaur hori ordainduta egongo da baina ondoren egon den ustelkeri guztia ba hori da, hori da arazoa Ta uh -huh. prinsipioz bueno, eh, deptocrasi dokumentaladoi ikusi daiteke a ver, oa ensango ditu elbida www.deptocrasi osea, d-e-b-t-o-c-r-a-c-y punto ikusi aiteke dokumental guztia bai da, eda, dept dala zorra olvida. Eta krasi, bai. ba hori, demokrasi, bai, itz, deptokrasi Itz, itz, jokoa, itz jokoa, eta hori e, gaztele asko aspitituloekin e, blipenez dakit, baina bimeon aurkitzen dezu mm -hmm. e, Deudokrazia uste dut idazten baduzu, Googleen, zuzenean agertzen zaizu, eta... Ta bueno, va ba, orduak, ordu bat eta la urdeneko ordu bat eta la filma da ben. eta oso ondo landuta elkarrizketa jende asko, va ba, Frantzia, Inglaterra, Greziatik ekonomistek hitz egiten dute, sosiologoek hitz dute eta ateratzen dituzte eh arxibosko irudi batzuk nahiko interesgarriak direnak. Mm -hmm. Eta nola nola finantzatu da edo e, dokumental hau ziren batian edo Elburu komertziala ez zuen filmak eta lortu du bost milioi streamingk egitea boste eguneetan. eta ba, jendearen ekarpen ekonomikoaren bidez e, egin dute. E, Haiin zuzen ere orain filma honen ekoizleek e, beste filma bat ekoizten ari dira, e, katastroika izenekoa, badira katastroika joku polita ematen du zeren katastrofe, Itza, eta Troika. Troika da gaur e, gaurregun estatu, Greciako estatuari eskatzen diotena ba, e, privatizazioak ematea. Troika zer da, Europar bat asuna, alde batetikan, Banko Zentrala, Europako Banko Zentrala, eta nazioarteko diru funtza. Baitare, perestroikatik hartutako hitza bat katastrofearekin. Eta horran, e, filma honen xedea da, privatizazio masiboen, osea, eduki publikoen, zerbitzu publikoen privatizazio masiboaren ondorioak zeintzuk izan dira. Ta joaten dira Kaliforniara, non eh, ba adibidez, elektriztate enpresen privatizazioen ondoren ba egunero mozten zen orniketa, desastre bat izan zen gerei batez. Inglaterraan eh, tren sarearen privatizazioaren ondoren ba zen, ondorioz, zenbat estripa eh, egon dire? Bai, gainean eko kasu ezaguna, ezaguna... Bai, bai, kasuak bira. Eta gero, eh, Rusian, gaurko Rusian, eta lehen oso bitar bat asuna zena, babaitare hor egon zen sakeo, ondasun publikoaren sakeo. Da, bueno, hortikan jungaitezke, naumik leinen sok doktrinaren liburua gaur, nik uste dut oso azalpen, oso ondo dokumentatutako bilduma dago. Mm -hmm. Interesaria hor da, hori egiten nahi di esan dezu ez... E... Filma hori orain ekoizzen ari dira eta badakit e, orain dela hilabete bat e, berriakoekin batera erreportaje ba, bat e, ba, beraiek prestatzen nint pixkat laguntzen jendea bilatzen mm -hmm. eta saiatu zuten ekoizlekin bate egiten eta bueno, lortu zuten uste dut itse egitea baina saia zen, zen Ameriketan zauden Kalifornian hain ba, zuzen grabatzen. zen mm -hmm. eh bitartean ba, beraien, beraien webgunean badau aukera ikusteko trailerra eta ja beraien jarri dute kontu bat eh, dirua sosabiltzeko ba, filma honen finanziazioa eman alizateko mm -hmm. Bueno eh, xare, lehen musika zuri ere eskatu dizu eta komentatu diguzu tripes tallea bai, bat, eh, tallea uz zergatiko keratu ez Bueno Nik ez dut agola ezagutzen, baino da asko, oza, e, e, entzutaen dut nik ez dakit talde hau nork egin duen, edo noiz e, abiatu den ez dute talde honen historia ezagutzen, baina jai jaibatean edo bakoitzean, ba, oso entzuna da tripes zuloak esan nahi du eta abesti hau deitzen da den, den jorazpuzena eh? zuretzako ez dago bateretokirik esan nahi du hori ba, xikin, hori Bye. <laughs> Eta orain, bueno, e, graziarekin jarraituz eta joanekin jarraituz Piskabat, jakineko genuke egoera soziala eta ekonomikoa zein den jakinda Piskabat, panorama politikoa nola dagoen, baita baitare, jendearen e, jarrera, gizartean Eta bueno, hori xe, piskabat, e, ea aukera duzun zer horren bueltan esateko Ibargatu, bai justo irakurtzen ari nintzen azken momentuko berri bat e, Ez, bauri, e, azpatez ere, e, panorama politikoaren inguruan Nola dago osatua, bai alerri politikoaren atletik eta baita ere, bueno, egoera soziala eta, bai. bueno, indar soziala nola doden egituratuak piskabat e, Irizteza egun horri guztia piskabat, argi, argi mm. bat emana, argi piskat emanaian mm. e, Aurrekoan ere, gurekin egon ziren ean, ba. gresiatik, asaldu Zenigun, baina orain bizkat detaile handiagoarekin hemen zaitugula. Vale. Bueno, eh, nik uste dut denen ezaguna da ask, urte asko eta asko poterean egon den pasok alderdia. Hemengo alderdi sozialistaren bariokidea da sozialdemokratak. Eta, bueno, beraiek egon dira, eh, Jorgos Papandreu zen orain golo lendakari erori dena. Aurretik ere egon zen bereita, hiru aldiz izan zen e, lehenengo ministroa, hiru lege, lege gintzaldi jarraian, eta aurretik ere gerra, gerratik, bigarren gerra mundiala bukatu zenean, eta grezia Alemanen gandik askatu zenean, bere atxona izan zen eh, kasta, kasta bat ez bai, bai. kasta politiko bai eh, esan barra dago Grecia historikoki dago banatuta lehenengo eta bigarren Gerra Mundialen eta baita ere eh, diktaduraraino zegoen bere zen liberal eta monarkikoen artean eh, lehenengo Gerra Mundialen adibidez mon monarkikoak germanofiloak ziren eta elefterios benizelos, liberalazan, eta bera aliatuen alde egon zen. Beraz, lehenengo Gerra Mundiala Gresia barruan izan zen gero Balkanetako Gerra egon zen, eta ia em, Gerra Zibilla egon zen. Bigarren Gerra Mundialean rola ondila jokatzen dute komunistek. Komunistek resistentziaren, mugimzatiaren ondileena dira, eta gerra bukatzen denean Gerra zibila, alemanak bota eta gerra zibila azten da Grezia Barruan, Eskuina eta eskerreko e, kiden artean eta Papandru familia alderdi liberalean dago eta uste dut e, diktadura pasatagero iruroita zazpiko iruroita e, iruro malauean hor ja e, diktadura erortzen da eta Papandreu sortzen du Alderdi Sozialdemokrata bat eta teratzen da Alderdi Liberaletik. Has liberala ke dira, e, beste izen batekin, Nea Demokratia izenekoa, e, demokrazia Berria. Eta hor dagoen beste saga politiko bat da Caramánlis. Caramánlis ekartzen du poterea e, diktadura horrtzen denean 74an eta bere joba izan zen Papandreu Jorgosasken, Papandreu Uren aurreko lehendakaria bere joba egontzen. Beraz, sensazioa dago. Ba, e, Politika mailan eta parlamentuan sartzeko batez ere gobernuia funtzioetan ba, ez basaude estatu batuetara bere umeak e, ikastera bidaltzen dituzten familia hoien artean ez batera batere aukerarik inoiz lendakari izateko uste dute hortan datza e, ba, greziar oinarrizko greziarren Frustzioa bere klase politikoarekin ez. oso so, jende gutxi kontrolatzen duela azkenean ez? Bai. betik ondia berdinak baino izen Hai. ez berdinarekin. Eta, eta, eta are kompplikaatuagoa da ulertzea Papandreuk esatea aiba? gaizki ditugu kontuak zaila da e, pentsatzea, gresearen e, azkearen lehenengo lehendakaria, ja, e, Andreas Papandreuren semea badu gobernuginzan, bazu informazio iturri garri batzuk mm. baditu bere funtzionarioak, beraiek jarrita mm. alderdi bakoitzak berea jarri ditu, oza, sea, sistema klientelista bat jarria daukate zai azaite, esatea, hai ba kontua gaizki ditugu ja. beste gauzada orain jakin eraziko dut zeren da irten bide bakarra, zeren mm. ba, kredituaren presioa igo egin zai, u mm. ikara garri da alternantzia baina esan daiteke inklusio Bai, e, o sea, Sortutako Alternantza Federazioa eta gabe, Samaras Samaras orain Neda demokratiako eh hautagaia eta Papandreu Unibertsitate Berri Berdina leontziren estatubatuetan beraz dago konpadreo bat, mm. eh, poterean. Eta hori, e, gero dago, ba hori, Nea demokratia Neda demokrazia da, nolabait liberalen artean, ba konservadoreagoak eto, edo eskuinaldera jotzen dutena. Nea demokratiatik e, kazetari bat ba, kasetari lanbideazokan ba, parlamentari batek e, karamanlis, ez, karamanlis karatzaferis izenekoak e, eta orain askok deitzen diote karatza füge ba, imaginatu zenolako deriva politikoa izan zuen bere, berak sortu zuen alarma herrikoia ortodoxoa izeneko alderdia alderdi ultraskuinarra eta harreman zuzena zeukana Ba, alde batean e, bere ganatu zitun ba, diktadura bukatu ondoren sortu zen alderdi politiko bat. Nola ba, diktadura nostalgikoa e, alderdia, ba, integratu da laos barruan. Eta bere dinazio artean, ba, dut erremanaz a e, behar bada Inglaterrako fronte nazionalarekin, hemen ez dakitin estrillas, edo, hemen han. Eta, eta beste batzukin. Ultraeskuineko baina dira eskuin eh, muturreko alderdi bat dira baina ez dira sartzen en, mugimendu neonazia no? alderdi txiki bat dago eta ezker aldean alderdi komunista mantendu du bere militantzia nahiko finkoa dago eruneko amarrean eh, hautezkunden emaitzetan baina bueno, orain eh, ikusten baditugu emaitzak eh, alderdi bozkatuena eruneko hogeita bostean baldin badago pozik, beraz ez da ingutsi ha Irugarren alderdi politikoa da, telebte propioa dauka la sekere ere badu telebistate propioa, bertan ere e, diru, a, a, alderdi politikoen finantziazioa ere gai bada krisi garaian ba, esatu dute hiri arabera haalahau aldiz gehiago jasotzen du Kreseako alderdi politiko bat Alemaniako ago bat baino.zon ja, telebista zare nazional bat edukitzeko modukoan. Bai. atzo beter tirtulian hitz egiten gobernaturekin, eh, izandako beter tirtule batean, komentatzen yan a txoko tirtulia Santo Tomasiko txistorrak Chistorractarteco, Komentatu bai. Eh, nola pizka bat eh, ikusi genuen mugimendu hori nola dagoen pizkat baretzen edo beste beste fase batera pasatzen ari den. Nola bai. Nola, nola, nola ikusten duzu egoera hori edo nola zergatik kertatu den edo nora goazen Zen, bai. igual izan daiteke e, beste fase batera pasatzeko ba, egoera, egoera lasai bat, baina igual ez egoera, bai. igual, igual hor bukatu da bai e, Beitu ni ustez nire impresioa da hemen sartzen garaia gauza orokorretan eta etzait, beti gustatzen horrela, baina Egon Egoncen klimaks bat eta greziarrak nahiko beruak, osea, zirkulatzen da Twitter bat, goazen denok plazetara, ba suerte baldin baduzu, plaza guztiak beteta daude. Suerte es baldin baduzu, aian Panatzinako eta Olimpikoes jo, jokatzen badute gaur berea, ba <laughs> zuz aukera, aukera berdina izango baina bai izan zen e, indignatuen, suminduen mugimendua estatu espainiolean egon zenean bagartu zen pankarta bat esaten zuena xx, xx, greziarrak lotan daudeta eta hori telediario guztietan zabaldu zen grezian eta sortu zen talde bat Facebooken eta biegunetan sintagma eta herriko plaza asko beteta zau den Eta, bueno, eskema berdinarekin, mikroarekin, tekstuak eta manifestuak zirkulatu zire, jendean itza egiten. Mugimendu hori, emaitzak eman ditu, traza bat zokutze iku, baina erabat desagertu da. Oza, jakera da, egunero, herri e, guztietan plazak betetzea, bagero jendean ekatu egiten da, eta dispersatu egiten dira indarroiek. Baina, sortzen dira... Ba, beste ondorio batzuk adibidez, ba, orain billerak antolatzen dira uzotan, eta adibidez eh, sare alternatiba, ekonomia alternatibako sareak eh, sortu egin dira, eta interesgarria dira. Hor, eh, bai, lehen ere beste betertu lehan, komentatu bai. ezu, hor eh, ezkerreko, o sea, bai. paso kampuan utzita. Ezkerreko beste lau alderdiak hartuta. Bai. pixka galtzen ge alderdien konfigurazio bai. horreta bainoigualde desplikatu. Bai. E, alderdi horiek hartuta e, gaur egun Ha e, bai. eskunak bai. razzteko aukera daukatela? Aipatu bueno, ditut lau alderdi pixkat e, ezagunenak hau da komunistak, ultraeskuina e, eskuin moderatua eta sozialdemokratak gero dago Sirri Em, ideologikoki kukue bada or, e, pixkat gogorra, alderdi Espainiako alderdi komunistako nukleo gogor bat ba Siriza da hori Siriza eh? <laughs> izan lehike ezker batuako baliokide bat eurokomunismoa motik e, abiatutako talde bat e, eta horrek ere badu eguneko sortzi eguneko beratzia Sirizatik atera zen alderdi bat Eta horrek kokatu du bere burua ziriza eta pasok artean eta, Baina hori, horrek biltzen ditu pasoketik e, ba, pozik ez dauden boskanle boskan guztiek Horain, ba, hauteskundi inkesta, inkestak begiratuta, lau alderdi hoiek e, eta e, ekologi, ekologistak txikiagoa dira, uneko laua baina Europako hautezkundetan lortu zuten europarlamentario bat, eta izan zen alderdirik boskatuena. Mm. Baina gero eh, eh, parlamentuan ez daude, Grecian. Daude europarlamentuan, guliosoa <laughs> da. <laughs> <laughs> baina, ikusteko bolati, dago bolatilitate bat, eh, mm. Grecian. Ba, laua alderdioiek, portzentaiak begiratuta, inkestetan, bilduko balituzke beraien bozkak beraien emaitzak, Baina irustez, beste alderdi ondien kopuroa, baino kopura ondia lortuko lukete. Mm -hmm. Hau da, behar bada gehiengo lukete lortuko, baina bai gehiengo handiena iz izango zuten, banola bait gobernua osatzeko. Et, eta auskalo... konfluentzia eh, eh, saia kerari, edo... Eh, badakit tzipraz, tzipraz... Txiprasek, eta Txiprasek da Siriza koalizioa. Siriza koalizio bat da. Osa, bat ditu beste alderdi batzuk barruan. Mm. Deitu dio alderdi komunistari e, elkarlanean e, egiteko. Alderdi komunistak, entzuten duanaren arabera, esaten du askotan, aizuek agradez eskarreko batasuna hemen barruan dago zertan mm. kontatzen dira <laughs> eh baina bai egindan proposamen bat baina nik oso berde ikusten dut eh, egoera eh, eta jakin gabe noiz izango diren auteskundean mm. da, beraz auteskunde Ze testu inguruan eta ze ze egueran emango diren bazaila da orain adostea programa bat baina eh, imaginatu aterako Balitzko koalizio hori Baila, vale, hemen di bat, momenture batean biltzeko saia keraiten baute hemen lehen hitzegin dugu eta izen ba proposatzen dugu. Nola, nola esaten dan? Termopilas. Bai, termopilas. Ba, termo, termopilas, eh? termopilas. Esa nahi duen guztiagatik. <laughs> Gare, badakigu, bueno, nesan duzulako, deltokaraziren inguruan, e, ba, itzalibadezuerta bat prestatu dago gazula, eta nori izango diren, eta datak, eta tokiak, ematerik, bai. Ba, bihar e, irunen, e, lakasita gaztetxean, anaka errepidean, e, renfe geltokitik gertu, berazdo noztitik erresa doakoa zuhe, oi minikutan, orzaudete, arazori gabe, itxueten zaituztegu eskuzabalikan, eta e, egongo da, Mikel Aramendi, eta biokariko gara nahi duenarekin izketan eta hogeita beratzean e, irunako lormiga atomika liburutegian aldezarrean nabarreriatik gertu ba bertan ere itzaldi bat arratxaldeko saspitan hogeita beratzean datorinazte kostegunean eta bertan ni bakarriko ngonaiz baita ere deptokrazia proietatuko dugu eta ondoren ba, ba, ni berri zentzun nahi nuena badu ba, ba irunara jutea eta hor <laughs> ni bidik ustea Bueno, eta bukatzeko komentatu datorren astean saio irekia ingo dugula eta ozean. E, saioa nola egiten dugun ikusi nahi duna, kateak irekiak izango ditu, oraindik dikaila eta ez dugu eragaki, baina norbaite proposani balimauka ere itzegin ahal izango du. Eta gero pintxopotea egingo ba, dugu, gorkak esplikatuko dizu. Bai, pintxopote groseroa egingo dugu hemen e, egon ondoren denak, eh bidibil gara grosera <gül> eta bueno, a, gure bat.0 sai jo aos fatzeko pintxopotean e, tertulian eta hitze ditego aukera izango dugu. Konspirazioa. Bai. <giris> Estude karligeak zi zi zi treatskable Eτοen pulverad, contexts